23. fejezet A rettegés nem nekem való. Kevésbé sem találom hasznosabb érzelemnek, mint a félelmet. Mindkettő túlzásokhoz, illetve helyzetekre és emberekre irányuló, irracionális reakciókhoz vezet. Az irracionalitás hibákhoz vezet, a hibák pedig megölhetnek. Azonban mi alatt a temetőhöz közeledek és leparkolok az apám ezüst mercedes -e mellé, a rettegés egy bestia, mely nem hagyja magát figyelmen kívül hagyni, erősen befészkeli magát a zsigereimbe. Talán egy kis félelem is van ott. Azt gyanítom, hogy édesanyámat meggyilkolták, apám pedig a sírkövénél akar találkozni, hogy beszélgessünk. Leállítom a motort és kiszállok a kocsiból, zsebrevágom a kulcsokat. A temető jól meg van világítva, Lámpásszerű fejjel ellátott póznák vannak elhelyezve, véletlenszerű helyeken. Édesapám háttalál nekem, lefelé nézve édesanyám sírjára. Egy fűszva édesanyám kedvence, lágyan borul fölé, leárnyékolva a parcellát, amikor süt a nap, nem pedig, amikor újra csillagok és egy félhold van az égen. Felé sétálok, nem fordulok meg, de természetesen tudja, hogy itt vagyok, és azon tűnődöm, vajon a rettegés ugyanazon bestiájával küzde, mint én. Ez csak még több ok arra, hogy tudjam ezt a francba. Ez a gondolat fokozza a tempómat, és megállok mellette. Ő volt a napfény minden egyes szobában, ahová belépett. Szólal meg. Igen, mondom. Az volt. De amilyen keményen próbálom elképzelni a mosolyát és a nevetését, Ezekkel a szavakkal annyira nem megy, és az ehhez hasonló pillanatok valóban félelmet generálnak. Tehát valójában hazudtam magamnak, amikor azt állítottam, nincs hasznomra a félelem. Világosan nem így van, csak nem azokkal a dolgokkal a kapcsolatban, amelyek éjszaka csapnak le, vagy a szörnyekkel kapcsolatban, melyek az ágy alatt élnek, vagy a következő utca sarkon. Tudta, hogy voltak politikai törekvései ezen a városon túl, folytatja. Az érzelemtől a hatalomhajhászásra való ugrás bizonyítja, hogy az érzelem csupán a manipulálásról szólt. Támogatott engem, teszi hozzá, megfordul, hogy a szemembe nézzem velem. Nincs kétségem a felől, hogy támogatott téged, mondom, szembenézve vele. Tekintetem átfut gondosan ápolt őszülő haján, Integetve tengerész kék hajszál csíkos öltönyén, amely kétséget kizáróan megér, vagy jó tízezer dollárt. Olyan pénz, melyet édesanyámtól örökölt. Azt mondta volna neked, hogy támogass engem. Teszi hozzá. Sosem támogatta volna, hogy egy ártatlan ember vigye el a balhét ezekért a gyilkosságokért. És erről szól ez az egész igaz. Rólam, hogy nyitva tartom ezt az ügyet, és foltot ejtek az életrajzodon. Megfeszül egy izom az állkapcsában. kapcsában. Sokkal magasabbak a tétek, mint a te kis állásod az FBI-nál, vagy párgyilkosság. Párgyilkosság? Követelem. Öt orgyilkosság. Öt elvett élet. Van egy nagyobb kép. Csattan fel. Évekkel ezelőtt választottak ki, melyet egyesek úgy hívnak, Titkos állam vagy társaság, és következetesen készítettek fel arra, hogy induljak a választásokon. Ők a világ igaz irányítói, és igen, azt mondtam, a világé. A kormányunk és meg annyi az egész világon arra van berendezve, hogy az arca legyen azoknak, akik ki a tényleges hatalom. Kik ők? Kérdezem, szembenézve most egy szekta változatával, ahogy gyanítottam. Csupán nem gondoltam, hogy az átkozott apám is benne lenne. – Ezt nem mondhatom el neked – válaszolja. – Sohasem fogom ezt neked elmondani. Nem leplezed le ezeket az embereket, és nem hagyod figyelmen kívül a kívánságaikat anélkül, hogy megfizetnéd az árát. Nem ejthetek foltot az életrajzomon, különben nem leszek elragadtatva. – Mi a francot zagyvász, apa? Ez őrültség. Hívd, ahogy akarod, de ez így van, Lailah. Mindannyiunkat irányítanak, de néhányunk tudja, hogy az ő kezükben van az irányítás. Mi tudjuk, mert részese vagyok ennek a belső körnek. Andrew, benne van ebben a körben? Eleget tudsz ahhoz, hogy ne keresztezze őket. Ez nem válasz. Anya tudott erről a társaságról? Igen, mélyen gyökereznek Hollywoodban. Mi gyökereznek bárkivel, akinek megvan a nagy mennyiségű pénze? Ami egyedülálló a hatalommal. És Púcser a feje ennek a társaságnak? Nincs egy bizonyos személy, aki a társaság feje, bár vannak tanácselnökök. De Púcser benne van, erőltetem. Én benne vagyok, mondja, mindössze ennyit kell tudnod, és nem fogsz beszélni erről senkinek. Ne kutassa társaság után, különben megölnek téged. És ne válj problémává a számukra, különben eljönnek érted. Akkor már tudom. Tudom, hogy kitámadott meg engem. Ma eljöttek értem. Meg Megrebben a szeme valamitől, amit nem tudok megnevezni, de az általam várt hang inkább egyszerű megkérdezni. Mikor? Mikor, mikor? Pont azelőtt, hogy elmentem Los Angelesbe. Megerőszakoltak. Ez az, amit támogatsz. Embereket, akik rossz dolgokat tesznek, azokkal az emberekkel, akiket szeretsz. Az a valami a szemeiben ismét felvillan, mielőtt megkeményedik az állkapcsa, és kiegyenesedik a gerince. Nem tudod, hogy ők voltak. Ezt mondod nekem? Követelem hitetlenkedve. Nem tudom, hogy ők voltak. Épp most mondtam, hogy megtámadtak és megerőszakoltak. Hozzám lép és megragadja a karom, majd magához húz. Az erőszak nem öl meg téged, kislány. Ez az, mit meg kell értened. Ezek veszélyes emberek. Meg fognak téged ölni. Próbállak életben tartani. Mint ahogy megölték az anyámat. Az anyád egy repülőgép szerencsétlenségben halt meg. Ne kezdj összeesküvés elméleteket gyártani, amelyek miatt megölnek téged. Zárd le az átkozott ügyet, Azután menj vissza Los Angelesbe, mielőtt felbosszantasz rajtam kívül valaki mást. Elenged, és felkiáltva elindul. És tartozol nekem egy 40 éves single mail -tel. Tartozom neki egy üveg piával. Elmondtam, hogy megerőszakoltak, és így fejezi be ezt a beszélgetést. Figyelem, ahogy elhelyezkedik a kocsiában és elvezet. Ott állok, hosszan figyelve, miután elment, és érzem, hogy remegek. A harag egy hulláma épp csak a felszín alatt van. Az édesanyám sírjához fordulok, és a sírkőre meredek. Ebben a pillanatban a hiánya olyan mélyen hasít belém, amitől talán épp elvéreznék. Majdnem térdre vagyok a parcella előtt, mikor eluralkodik rajtam az érzés, hogy valaki figyel. Tekintetem felemelem a temetőre, és messze elér, azon az úton landol, amely részekre osztja a füves területet, ott találom őt, a sepphelyes férfit, egy pikap teherautó mellett állva. A gondolat, hogy azért van itt, hogy támogassa az apámat, és megfenyegessen engem, egy szikra. Felrobbanok. Előhúzom a fegyveremet, és elindulok felé, fejfák és sírkövek közt lavírozva. Egy jó hatvan másodpercig úgy állott, mintha talán valóban engedne szembeszállni vele, Mielőtt hirtelen megmozdul, beszáll a teherautójába és elmegy. A teherautó után futok, próbálva elcsipni a rendszámtáblát, de már túl messze van tőlem. Elfordulok és elindulok egy másik ösvényen, a halott és eltemetett testek tengerén keresztül, visszatérek édesanyám sírjához. Megállok felette, apám állításán gondolkozva, mi szerint tudott a társaságról. Nem lehetett tagja ennek a társaságnak. Vagy talán tudott róla, és az útjúba állt, csak úgy, mint én. Az életemben mindenki korrupt. Mindenki. Még kén is. De legalább ezt is tudtam. Legalább értem, hogy ki ő és mi ő. Ha csak, Ó, Istenem! Kén is benne van. Megrázom a fejemet. Nem. Nem lehet. Púcser az ellensége, de biztosan kell tudnom, és amikor belenézek annak a férfinak a szemébe, tudni fogom. És ha ő is elárult engem, a korábbi múló pillanatok semmissé lesznek. Adrenalin hullámzik át rajtam, és tárcsázom ként. Hol vagy? Követelem, amikor felveszi. Otthon. Oda megyek, közlöm, majd bontom a vonalat, és felhívom Mörfit. Lávügynök, köszönt. Tudnia kell, hogy ként házához megyek, és vagy megölöm, vagy megdugom, vagy letartóztatom. Vegye ezt a vallomásomnak, ha megölném. Elkezd nevetni, és visszamorgok. Komolyan, ki nevet? Igen, mondja, nevetek. A felvétel kedvéért nem hiszem el, hogy megöliként, nem érdekel, hogy kivel dug, és ne tartóztassa le. Túl nagy forrás, amire egy ponton rá fog jönni. Csak emlékezzen. Az ellenséged ellensége a barátod, és mindenki kén ellensége, kivéve magát. Fogalmam sincs, milyen sületlenségeket zagyvál össze ez az ember. Lerakom, mondom, és csupán azért adom meg önnek ezt a szívességet, mert a főnököm. Megszakítom a vonalat, és a kocsihoz sétálok, beülök, mielőtt beindítom a motort, és kénháza felé tartok.